פרק י"ד. הנה יום בא אל אדוני וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יכרת מן העיר, ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה, וחציו נגבה. ונסתם גי הרי, כי יגיע גיא הרים אל עצל. ונסתם, כאשר נסתם מפני הרעש, בימי עוזיה מלך יהודה, ובא, אדוני אלוהי, כל קדושים עמך. והיה ביום ההוא, לא יהיה אור, יקרות וקיפאון. והיה יום אחד, הוא יוודל אדוני, לא יום ולא לילה. והיה, לעת ערב, יהיה אור. והיה, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חצי ים אל הים הקדמוני, וחצי ים אל הים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ייסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימון, נגב ירושלים. ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים, ומגדל חננאל עד יקבי המלך, וישב ובא, בחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. בזאת תהיה המגפה, אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. המק בשרו, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה וחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא, תהיה מחומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. וגם יהודה תילחם בירושלים, ואוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים, לרוב מאוד, וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, בכל הבהמה, אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. והיה כל הנותר מכל הגויים, הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות, למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה, ולא באה, ולא עליהם, תהיה המגיפה, אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס, קודש לה' והיה הסירות בבית ה' כמזרקים לפני המזבח. והיה כל סיר בירושלים וביהודה, קודש לה' צבאות. ובאו כל הזבחים, ולקחו מהם ובישלו בהם. ולא יהיה חנא עני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. עד כאן ספר זכריה.